Ja, varmt välkomna till P-podden. Jag som är ja, programledare kan jag väl kalla mig för den här podcast. Heter Jonathan. Jag jobbar med radio. Jag, det, ja det märks ibland ibland inte att jag gör det. För jag pratar gärna i mun på mina gäster. Med oss den här veckan har vi bland annat Per Bengtsson. Varför? Hej. Hey. Tack tack. takar. Jag inte bra du handlar om att prata i mun på varandra. Eh, själv jobbar jag inom. Eh, Uh, kundtjänstarbetet mot uh, modeföretag i Borås, såklart. Det gäller kläder, kläder, kläder. Uh, uh, 25 år i ett par veckor till. Sedan vi uh, är 26 och Liverpool 5 sen jättelänge. Skriv även på Liverpoolsviden.se det bästa Liverpoolsviden.se Ja, det tackar vi för. Uh, med oss också från i Stockholm har vi Robin Johansson. Yes. Det är alltså jag som är annat. Eftersom Per var bland mig. Kan man säga. Uh, ja, jag, jag är också 25. Fast jag blir inte 26 det här året. Jag får vänta ett år till. innan jag kan bli en respektabel man. Om du nu är 26 är en bra ålder. Vad vet jag. Det är ingen som har sagt varken bu eller Buh om den åldern till mig. Så vi, får, vi får vänta oss helt enkelt. Uh, också Liverpool fan. Och sen är jag fan av det svenska landslaget, kan jag säga också. Mm. Blev du det nu efter det? Nej, den, jag, eller farliga, att jag har alltid varit det. Jag har alltid varit fan av det svenska landslaget. Eh, dock inte av alla spelare. Det är en annan sak. Det är, mycket, det är mycket mer intressant för även om man hatar spelare i sitt klubblag, så tycker jag att. Eller hatar. Men även om man kanske tycker sämre om vissa spelare i sitt klubblag, så känns det som om om de, man, köper, man köper dem mycket mer än vad man gör landslaget på något sätt. Jag, jag svår, vissa spelare har jag extremt mycket svårare för när de ska spela för landslaget än om de skulle spela till mitt klubblag på något sätt. För att. Eh, ja, det, det, det är landslaget ändå landslaget. Och sen om, om man är kast så är man inte värd att representera sitt land när man spelar mm. i ett klubb. Nej, vi liksom. När man, det var jävligt hård så Men om jag, om jag, en, vissa spelare tycker jag inte Ska spela från start Och då har man mycket mer synpunkter på det Än vad jag har i ett klubblag För att det är, det är så mycket mer matcher Det roteras ju det är sådana saker Så att det går inte alltid att säga att fan oh, ska han spela för För ibland måste han ju den spelaren spela I landslaget är det ju mer Att spelare på något sätt får spela ändå Känns det som, ibland Man får mer chanser i klubblaget Både från Frensen och från Ja, den, den, geringen, det är det Eftersom man inte ser landslaget så ofta och sen så här, om, om en spelare Gör två dåliga matcher i rad Eller tre dåliga matcher i rad För då har man gjort dem två gånger I ett landslagsuppehåll och sen en gång i nästa landslagsuppehåll Då har man ju förbrukat allt förtroende Om man är kast tre matcher mm. i rad I Premier League så kan man fortfarande känna att Ja det går att reparera på ett helt annat sätt Ja det är inte Liksom landslaget är väl mer Emotionellt liksom ja. laddat medans klubblag är både och Med Pengar inblandat också Man vet att klubben har lagt mycket på honom Och att han Ska ha förtroende Och då kanske det blir att man är mer På ja, vägen Verkligen, det är en helt annan sak Men som Om man nu ska ta Fernando Torres i Chelsea till exempel Jag kan ju tänka mig att många Chelsea-fans Inte alls tyckte att han var så jävla rolig där i början Men när man har betalat så pass mycket Så måste ju spelaren ändå få Chanser mycket mer än vad han skulle få Om han var så dåligt spanskt landslag Ja, jag är börja tala med. Vad var det något exempel i Sverige du tänkte på precis som du hatar? Jag gillar ju när du tar fram den här stora sågen då, men det är det som är syndbart. Fast ja, det var länge sedan jag inte i fotboll där har jag äh, inte Oscar Vänt, men det blev ju bara en sån grej kanske, men jag egentligen han har ju fått väldigt få chanser också så det är svårt att säga någonting om. Sen äh, ja, alla gånger de har spelat med Marcus Rosenberg eller Marcus Berger har jag tyckt varit jävligt. De tycker inte jag är bra helt enkelt. I landslaget alltså. E och det, är, det är väl sådana saker. Men jag hatar det väl. Jag, jag är mycket mer så i handboll. Här, eftersom ett av mitt största ha hatobjekt eh, Inom svensk handboll någonsin. Är, eh, vad fan heter han nu? Nu har jag glömt till dem. Ett förträngt hans namn. Oh, det ja. Mm ja Bokvist. Som jag aldrig har tyckt Har gjort en bra landskamp överhuvudtaget Det har han ju säkert men jag tycker inte det Men där får man också lite mer chanser i och för sig Det är lite mer matcher ja, Sverige är ju fler, fler mästerskap i alla fall Men i svenska landslaget just nu Så finns det nog Nog ingen som Samuel Holmén har ju svårt för Fast det är inte, Jag ska inte säga att jag hatar dem. jag tycker inte Han han är ju ganska osexig När han är med i landslaget Känns det som han fyller inte den rollen. Så menar, nej, nej, inte just nu faktiskt. Han är inte han liksom han svar liksom, på turbo. <laughs> det som han tänkte var nog faktiskt. Ja. Är, ja, inte samma liv men samma liksom så här, bara, så färglös. Mm. Ja. Ja verkligen men, ja. Det, det är fast... nej, jag, jag jag har ju några som jag så här, älskar istället vad de men gör i landslag. Och det är, det är framförallt det är Rasmusen Ja, ja. Jag, jag, jag, jag har ju en liten crush på honom. jag tycker han är så jävla smart När han spelar på kväll Ja det är han ja. Spelar ja. det känns som det Det, det, det är ju det är en helt annan Man kan ju, självklart Man kan få mycket skit i, I sitt klubblag också Men jag tror att ofta finns det mycket mer Försvarare för en spelare i klubblagen vad det finns i landslag i kan man ju som Oscar Wendt till exempel. Väl hårt kan jag tycka också, såklart. Men han är ju, det finns ju ingen som förespråkar honom överhuvudtaget. Om man tänker på Chelsea med Torres eller United med Everett till exempel. Det finns ju fortfarande spel massa fans av United som tycker att han ska spela. Även om du, Jonas, tycker att han absolut inte ska spela en match till överhuvudtaget för United, så det känns som att man har mer försvarare det finns alltid någon som ändå tycker om spelarna Jag tyckte till exempel Egentligen alltid om Andy Carroll Förutom att han, han, han använde sig Helt fel, egentligen hade jag ingenting mot honom när han, Som spelade. det var bara att han använde sig inte på rätt sätt Och ja Det, är inte, det, är inte han, det var inte honom jag ogillar I Liverpool till exempel mm. Nej, nej, jag förstår vem det är, men sånt skiftar också liksom, jag, jag älskade ju bra för liksom, att tyckte han var grym mm. Men äh, tycker jag, att han, jag har ju tappat Förtroendet för honom, jag tror att så Alex kommer att tappa det förr eller senare också. Jo, säkert. Men, men, men det är ju som det är när vi går upp och ner i fotbollskarriären. Mm. Är det något mer vill vi vill tillägga kring landslaget? Nej, jag det är vi så. Jag tror att Johan Pettersson gjorde en väldigt fin imitation av Hammer igen på Partai i söndags. Ja, faktiskt. Och hans Ticks, eller vad man ska kalla det. Ja. Måste jag ge, det måste jag faktiskt säga att Bartayan framförallt eh, han Johan är ju fantastiskt duktig imitator. Jag har inte tänkt på det innan. Jag har sätta sett honom med de här flammsrollerna. Oh, Disney Disinax, typ och Disin klubben. Ja. <laughs> jag tänker ju på Sagan om framförallt att han är med där. Ja. Med han som gör Doktor Cosmos också. Ja, precis. Mm. Nej men ja, no. det är väl, det vill jag. Det, var inte så, det blev inte så tråkigt som vi trodde Mot tanke på den fantastiska matchen vi gjorde mm. Sen var det fanns ju Färöarna också Som ja. bekräftade faravpågorna ja. mm. eh, Om ni hör att det är lite skillnad Jämfört med i vanliga fall så är det för att vi försöker Spela in på ett lite annorlunda sätt här nu För att göra det enklare i redigeringen Så att det inte tar en, en halvdag Och får det synka upp hyfsat. Så försöker vi spela in allt på en gång. Vilket gör att det kan bli lite sämre ljudkvalitet på oss allihopa, eftersom Skype inte är världens bästa program. Tyvärr. Men om de sponsrar oss så är de världens bästa. jag har en till sak med landslagen. Mm. Om jag får ta det. Ja, ja, ja. Det är ju det att ofta så finns det ju förespråkare för spelare som egentligen aldrig har spelat på ett annat sätt än vad det finns i, i. Eftersom det inte är lika många matcher som det är ett klubblag, så finns det ju alltid som när alla till exempel. Väldigt länge vill ha in Andreas Granqvist I laget till exempel Eller Rasmus Lindgren Eller Rasmus Lindgren, precis ja, Det är nästan, för Granqvist gör det ju ganska bra Ändå tycker jag Men Lindgren är ju absolut ett sånt Som liksom han ska ha in Henrik Goiton är också ett sånt in, typ, Väldigt få har ju sett spela egentligen Sen vet inte Han har inte fått någon chans så Han kanske absolut skulle gjort det bra Det, det säger jag ingenting om För han har ju ändå presterat på så hög nivå Så han vill klart göra mål i landslaget också Men det finns ju alltid sådana som Förespråkar spelare Som aldrig, de aldrig har sett spela i det här laget det, det finns ju inte i klubblaget För det, visst, det, ja, man kan ju tycka att varför, varför får inte den här snubben spela Men oftast så kommer den ju få chansen Vet man Och då har den oftast vi, vi, vi, har den fått visa på något sätt Det får man ju inte i landslaget Nej exakt, alltså du, du får ju till slut en chans Sen gäller det att man lyckas ta den i klubblaget på ett Ja, sätt. Om man säger så, då får man en chans Kanske man är inte är så bra Och så får man kanske en chans om tre veckor igen Och sen så, så får man vara kvar i laget Och nästa år kanske man blir jättebra istället För att man får fortsätta förtroende Vissa svenska Spelare har ju aldrig varit som säkert skulle kunna ha presterat helt okej i landslaget Får ju aldrig chansen för att man tar ut Det är ju ett helt annat sätt att ta ut laget Om man är inte är beroende av att den här spelaren betalar ju faktiskt lön till Nej exakt Och så på samma sätt att I ett klubblag så har du ju värvat in spelare För vissa positioner ja. Det men är lättare att i ett landslag så kanske du har Som Sverige har haft i omgångar och Väldigt många bra mittbackar Eller som just nu har vi väldigt många bra inemittfältare ja. Som gör att typ Albin Ekdal inte och chansen vilket han kanske hade fått i ett alla tillfälle eh, massa, massa sådana såna grejer det, det beror ju på så mycket och sen att man kanske har en annan sorts spel, man är en annan sorts spelartyp än vad som faktiskt behövs i landslaget. Eh, ja. vad heter han som var i Anderlecht så länge? Peter Ja, han fantastisk fotbollsspelare liksom och alla var väl överens om det men han passar inte riktigt in i landslaget. Nej. Så de spelar inte något och, spel som passar. Och honom älskar liksom, honom älskar man ju. Han, fick ju chan, han spelade ju i 30 landskamp eller någonting. Mm. Uh, Man älskar ju ändå honom man, man, jag, skulle, jag, ju säkert, jag skulle säkert Tänka tänk mig att säga så här oh, Han var ju bra i landslaget Fast det var det kanske inte Det var ju bara liksom det att man kände att han var ju bra Fast så fick han aldrig chansen Man ville att han skulle få chansen mm. Det, det blev jävligt konstigt blir det. Mm. Nej, men Precis som jag, jag har mycket på att Jonas Olsson skulle få spela <laughs> När han väl får det så han är ju inte i närheten av var vara lika förtroendegivande som han är i West Bromwich. Nej, det nej, ut inte. Till exempel. Ja. Så är det. Ska vi gå på snackisen här först innan vi går in på resultatet. Eftersom det är London Derby vi ska prata om först. Det var ju John Terry igen. Mm. Som sagt. Vem vill dra introt? Jag säger Per. Han brukar ha bäst komma. Ja det kanske inte riktigt Men John Terry valde att inte Överklaga avstängningen Utan Bade ursäkt för det han hade sagt Oavsett hur Han hade sagt det Så hörs inte språken Det var väl Ungefär så ursäkten lät Och Chelsea ska ha straffat honom Med böter Men det har de inte sagt så mycket och det innebär ju då fyra matchers avstängning för honom. Och eh, mm. man får ju behålla kapitän Spindlen. Är kapitän eh, mot Shakhtar Donetsk nu i Champions League. Oh. Och eh, att det blev just fyra matcher så det väl kan man väl komma in på det sidospåret. att har det en del protester bland många andra spelare som eh, valt att inte... Värme upp i t-shirts från Kick It Out, eh, som är en antirasist-organisation som samarbetar med engelsk fotboll. Eh, är väl resultatet av det hela. Eh, men det är väl mer en protest mot FA, eh, som i sin tur ja, är väl ett resultat av terror. Ja. Vad är det effekt immediately på den? Liksom? Nu börjar den mm. avställningen gälla nu. Ja, han var väl avställning mot han var, han, var, ja, precis, han var ju avsnitt mot Tottenham Det känns ju så jävla illa valt att inte överklaga. Nu nu, nu, så här, nu ska jag nu blir jag lite cynisk här och eh, pragmatisk. Jag känner att det är lite osmart för nu möter de eh, Tottenham Nu vann de ju ändå. Vi ska komma mm. till. Men nästa match är ju, är ju Manchester United. Ja. Att, att, att, att, vänt, att överklaga så att det skulle gått över de två matcherna skulle vara skit mycket smartare. Ja men just också att det, Problemen med överklagandet är väl att det kan Det brukar leda till ökad bestraffning Men samtidigt känner jag att Varför tog man inte avstängningen direkt om han har I väl spelat fall, tre ja. matcher Under tiden som eh, Han har Haft på sig att överklaga Så då har han egentligen bara missat Denna matchen av den här kalibern då Ja Arsenal skulle ha ju missat I för sig Troligtvis det. Men det men ändå det Ja, jag vet inte, det, det känns nu det, det känns som det skulle varit lite enklare Nu missar han Tottenham Manchester United, Swansea och Liverpool För det är väl bara ligan Nej det kanske är Nej det kan ju. vara fa också. Just det, det kanske är sånt Är det United igen? DJ? Jo, det... två gånger United då istället Tottenham två gånger United och sen Swansea uh... Det kanske är bättre, men jag, jag skulle ju hellre tagit QPR, Stoke, Arsenal och, och, och, som kanske inte kunde innan QPR i och för sig. Men från Stoke i alla fall skulle jag tro att han kunde... Ah, skitsamma. Men det var ju det var väl stort inom gigantiska citationstecken att han var ute och bad om ursäkt. Det är väl det, är det enda man kan göra. Det är, väl, det är väl bra att han gör det. Men, men han, han, han påpekar väl även i sin ursäkt att det är fortfarande det var inget rasistiskt han hade sagt. Ja, det är väl lite för lite, lite för sent för som jo, du, som det är det. Där, att säga Han säger det att Han får ju in den lilla pointern om att ja, men Det var alltså Det är som jag säger att det var inte Liksom i är en annan kontext Jag var sarkastisk eller vad nu hans Försvar var eh, tidigare ja. eh, Liksom säger Att han säger det att eh, Ja, sånt språkar det inte jag Oavsett Ton liksom med det är liksom en liten markering Skulle jag se det så. Det skulle jag också se Det som. Det är bra det Sen är det är intressant det här med att vi Ferdinand och Jason Roberts bland annat var det var? Eh, och, Ja som, som, som vägrade ha Let's kick racism out of football T-shirt på mm. sig Som alla alla lag Som skulle ha det alla, När de vämde upp Alla spelar i alla lag Ja men, Jag vet. Som en liten sidnot så kan man också ha det att eh, Jag vet inte anledning men Jolien Lescott har, har vägrat ha en sån sen 2007 Ja ah, uh, vet Det är jag, jag, inte, jag inte koll på varför varsin Nej jag har inte mig det, men Jag uh, har missat anledningen Men det är väl alltså det är väl Bra tycker jag ändå att spelarna liksom Står på sig att de Gör en liksom stand Mot det men det känns som liksom det är riktat Mot lite Fel organisation Men vet inte, de kanske har möjligheter att Påverka Nej, så, på sitt sätt Så är det ju, absolut Men det är väl Jag är emot på ett sätt Eller jag borde för och emot sådana här kollektiva saker Där man ska bära fram ett budskap mm. Det är ju det är fint som det är Men om man inte riktigt känner att man kan stå för För det, i det här fallet Att man inte tycker att Det funkar ju inte, det är ju, det är ju ett fel på systemet Det är ju inte alls det, är ju, det blir inte alls bättre och ni, är ju, ni är ju har konstiga värderingar i F och alla möjliga saker Att ni inte bestraffar rasismvårdare då, då är det ju helt rätt att man som enskild person ändå kan säga Nej, jag, jag tycker att det, det, det här är inte alls rätt uh -huh. Jag vet inte om jag kan komma på något bra exempel för när, man, när det händer i övrigt i samhället Men det, det, det, det händer ju ändå ibland, känns det känns som Att man ska så här, stå för någonting så att nu ska vi hela vårt företag hela vårt klubb Nu ska vi markera det här Och så är det egentligen bara en, ett jävla spel för gallerierna Man röker ju. då? Mm. Och, ja, och, lite, och lite Inte ögontjänande kanske Men det är ju Försöker jag i alla fall framställa sig själv som jävligt Jävligt klarsynt Och det är det finns ju Det är många där som inte Som är de, när, när man håller, det finns ju spelare i Premier League garanterat som, som är ganska rasistiska. Det, det är inte konstigt. Det, det, finns, ju öv, det finns ju överallt. Det tyvärr fortfarande känns det som. Eh, och även om det inte är öppet så finns det ju säkert många som inte. Om man nu skulle granska deras innersta vad de tycker så skulle ju inte de klara av ett, ett sånt. Vad heter det? Moraltest. Eller vad man ska säga. Om man går in på det. Eh, om man tittar på det i en rasistisk synpunkt så är det många där som har väldigt många fördomar Och då känns det också som att det är ja, jävla enkelt är att sätta på sin t-shirt Vad mm. tycker du ja. Jonas som ändå är från klubben som bio, alltså främst, För det var ju den som fick mest, mest uppmärksamhet för att han inte var den där Ja, nej men det, det beror lite Det är ju Rios bro liksom också Så det får man ju också ta i beräkningar man ja. visa till stöd om man ska kunna äta julmiddag tillsammans mm. uh, Nej men jag Jag tycker ju att jämför man Men jag tycker ju att det här borde ju bestrappas Lika hårt som här. Ja Det tycker jag Det är alltså. är uppsåtet var, var ju uppenbarligen som båda säger yeah. Liksom att det inte var något det. Ja. ja så Man kan väl se i båda fallen som äpplen och päron men samtidigt bottenivån är ändå liksom rasism, är, rasism oavsett hur du säger det eller hur många gånger du säger det uh, mm. eller vad nu som anledning till att just så här det högre uh, så jag menar ja. Ja, man ska väl inte ge sig in och liksom, men varför fick inte du varför fick han och inte jag och, och en sån liten barndiskussion eller man tar ställning för den enreda uh, som risken är utan jag tycker bara, man kan väl ändå konstatera att det är märkligt att det görs någon sorts skillnad när det egentligen är lika illa båda två. Mm. Ja, jag det är just det här: När man bara ska göra det för att. Man, att, ha den, att ha den här tystegen gör ju inte på något sätt att man kommer närmare kärnan av problemet. Det är ju mest som sagt rörsigt. Och det är ju som nu så är det så och Eurasi skulle skaka hand. Är det är så här att, ja nu har de skakat hand. Men det är ju också bara en rökridå För man har inte kommit närmare problemet Att eh, det, det finns jävligt mycket skit I den fotbollen där man eh, eh, Ja det är rasism och alla möjliga saker Bara för att de skakar hand Jag tror knappast någon av dem har blivit en bättre person Nej verkligen inte. Om man nu ska gå på en sån väldigt Det går ju svårt bättre personligt. jävligt konstigt uttryck i och för sig Men det, det, det är ju också bara Ja bra, nu har ni gjort det Titta vad duktig mm. det är inte fel det är, det är ju bättre än att inte göra det, kanske Men fast, ja, Ibland skulle man ju vilja ha en lite djupare diskussion Om det istället för bara så här att, Åh nej, nu gjorde vi fel, okej okay. Då gör vi någonting som är bra, så är allting okej okay. Jo, nej jag, jag håller väl med men det är, Som sagt, jag, jag tycker att Vill man som FA säger Att de vill ha någon sorts nolltrorans mot rasism Då får man fan straffad. det ordentligt Liksom, för annars kommer det ju hända igen Ja. Så är det det är ju bara att visa att det, man, det finns konsekvenser av ens handlande. Ja. På samma sätt som jag kanske kan tänka att de, om de ska ta bort lagkapningens binder, varför tar de inte ut? Inte ut ja, det är ju landslaget. Samma sak, exakt, exakt. Det är liksom, man, man vill inte riktigt ta konsekvenserna. Så är det. Men ja, vi rullar väl vidare och pratar om matchen då kanske. Mm. Ja, en Matashou Ja, det får man väl lugnt kalla det eller Ja, och årets pass Av Hazard Fram till, var det kriteringen Eller var det 3-2 Ja, jag tror det För sen gjorde ju eh, vänta det. Ja, för nästa mål var ju, Måste ju vara det andra att ja, när han skjuter in den där med wow. äh, Lägger in den hur tror jag Hur då 3-2 Ja, det som helst Ja, det var en jävla, jävla Vilken bra match då från, Nästan från, från sekund 1 Känns det Så var det Chansrikt som fan Mm, jag så. Alltså, det jag så först, jag så mot första halve, men det jag så ja. då tyckte jag var ganska så här, lite avjösigt. Ja, alltså, det var inte så jättebra, eller jättebra. Det var högt tempo ska jag väl säga. Jag tyckte det var Nej. ganska avvakt att lyssatna fick ju aldrig igång bollrullan. De har märkt att de saknade ju farten från Bale och drivet ifrån den Bale utan det var det med Sudlston som alltså, han var väl jättefint här i. Det långa spelet Men det blev väldigt mycket Kladd Och liksom tröga fötter I liksom när du ska Driva igång motorn på mittfältet Så hackade det mest med honom Tyckte jag ja. Men i andra så verkar det exploderat Jo det var kanske inte världens far Men det skapades ändå en del chanser I första trots inte jättefart så det som. Det var inte riktigt Det har ju en del med med att försvarspelet inte funkade För något av lagen riktigt Till 100% procent kändes det som mm. Mm. Lite ovanligt att se den råskälsa De har ändå känts starka i försvaret Ja men det gör mer än man tror Att här är borta tror jag Ibland i alla fall mot vissa lag Så kan det vara att det gör mycket För nu tyckte de så lite Inte vilsna ut Men Nej, det, de, det var vissa situationer De inte riktigt de, de, de skulle kunna och agerat bättre tycker jag eh. alltså, Det är så typiskt om man, Det känns som på något sätt som Tottenham Mer är Lite som Tottenham har varit förr Kanske, jag vet inte det, Jag fick en liten sån känsla för att När man har två 1 här hemma Även om Chelsea är ett bra lag Men att tappa, att tappa upp det så, så pass mm snabbt, ja. liksom släppa tre mål på en halvtimme ungefär. Det är inte, det är inte bra det är, inte. Nej, och så, det är lite som du säger att det har vi sett tidigare, tagt dem i år, så alltså redan mot Norwich och Bromwich hur de så kollapsar i slutet. Ja. Man trodde väl att eh, A.V.B. hade fixat det typ mot, ja, United-matchen till exempel. Eh, och sen har det varit på matchen till och de har verkligen visat. Att de kan vara stabila i 90 minuter Men nu var det lite Back to basics mm. är Det Är inte lite säkerhetsrisk Att spela med Gallas? Liksom? Jo, han är en mm. Gallas, det måste jag En av de sämre presentationerna De har haft Den här säsongen Det är inte riktigt Har ju fältklass kanske Men inte fan var det bra <laughs> Det är jävla tur det är Ja, då är den blivit mer än 2-4 Ja Nej, det, men det märktes ju väldigt mycket såklart Att ja, bil var borta Och även Nu ja, blankar jag igen Namn här. Den Bale? Den Bale, just det Det märktes ju en del, tycker jag Eller väldigt mycket Sen är ju Chelsea, fan vad de kan vara bra framåt. Det har ju, de har ju verkligen klickat. Mm. Det, är jäklig, det är imponerande faktiskt att alla de nyförvärven spelar så gott bra tillsammans. Ja, alltså Oskar Hazard matta är ju... Den trium. Det är ut som. Den är tur. Till... Ja. Men det, är också det, alltså, det känns ju som att de aldrig här... överarbeta någonting, utan det är liksom... Allt väldigt effektivt även om det är mycket flair och sånt så är det inte att Alltså det, det, är, inte, det, är, inte det är ju inte Barcelona bolltrillande utan det är ju liksom det är ju, det går ju framåt Ja, mer rakt, mer brittiskt om man ska vara sån mm. Ja, mer effektiv fotboll mm. Mm. Ja men det var väl lite nästan, ja men kanske inte ska jämföra så men det var väl lite så när United kunde köra med Tevez, Rooney Ronaldo också att var det var ju Liksom, fantastiskt begåvade tekniska spelare. Men eh, det man mest såg av dem var skolningslös effektivitet. Mm. Ja. Ja, det är, ja. Det är inte så mycket showbooting så att de bara ska hålla på. Mm. De trixar ju inte göra de det. Jag ska, ska göra det snyggt. De slår ju som hazardpass som är helt fantastiska direkt och så jävla väl avvägna. Ja, han skulle lika gärna kunna vända upp Och driva mot mål Men han liksom han Ser löpningarna istället Och liksom bara spelar på ytan ja, Och det sammanlade Mata Han eh, hamnar ju också i den, ja, den Han serverar Torres I det där fina läget ja. eh, Då har han också så här fem meter åt varje håll och gå på minst Men istället bara lägger den Mellan backarna Till Torres Jag menar det är och det är ändå liksom en, Det är jättebra gjort av Tim Matteo antar jag liksom, att de har jobbat in Den här löpvägen och liksom de, alltså Det är så, så sjukt spelar Hela bunten också Men jag menar det, ja. det har väl inte kommit till liv utan En bra manager Som ändå liksom har, styr Absolut. upp dem Absolut inte. Men ja, äh, men det, det, jag tror det var, var väl Erik Niva som var inne på det någon gång att, äh, att Eurotalk tror jag att vi hyllar väl egentligen Chelsea för lite för det de ås kommit det senaste halvåret äh, ja. med liksom, äh, FA Cup, Champions League och nu liksom ja, suveräna serieledare i Premier League äh, Ja, sex insläppta mål 19 åter framåt på det mm. Jag menar det och då är det ändå mittigt, mittigt generationsväxling. De presserar det här. Men det är väl en god i kaptenen som mm. har snott en del rubriker om vi ser så. Av naturliga skäl. Men, mm. ja, man, man får ju se källsätt på vad de är idag. Liksom, tittar man som ja. i våras när man helt blev förvånad av att de ens kunde vinna något. För att de, de spelar en väldigt de spelar en oattraktiv fotboll, en väldigt defensiv fotboll en effektiv fotboll fortfarande. Mm. Det är väl lite det de fortsätter fast nu har de lagt på att en ytterligare nivå i offensiven för innan var de ju väldigt beroende av mat ofta. Mm. Och nu har de Ass och Oscar också som kan, de, ja. kan avlasta lite grann och ge honom lite mer yta framförallt. Och det vill man inte ge för då förlorar man. Ja, nej, det är man får limma fast. Om ja, man ska ha någon chans med det, det, då kan ju bara någon annan komma in och ta över. Tack, ja. Ska det bli roligt att se hur United superpackar <laughs> klarar av det här. Åh, oh, det kommer vi gå till. Oh, Lite runt du inte på intressar? <laughs> Nej, inte förfärgad. Blir Michael Carrick där? Det är väl i och för sig där, det som jag pratade innan där med Terry att avstänga oh, och bla bla, bla. Det kanske kan, kan inte spelar någon roll med tanke på hur Uniteds försvarsspel har fungerat mot mot, mot, mot, äh, mot Sämre ut i mittar Ja precis Det är intressant Det blir en jävla bra match tror jag. Ändå. Eftersom United är inte tillräckligt bra på att kontrollera Spelet nu för tiden Så därför kommer det ändå bli en bra match För, för, för tre år sedan så skulle Chelsea United kunna ha blivit en så jävla tråkig Historia bara för att båda lagen var så pass bra På att kontrollera matcherna det känns inte som att det blir det i år Nej United kommer att köra Sitt, sitt äh, fantastiska äh, Lite man inspirerade Anfall och äh, hoppas på det bästa Så Nu vet ni att ni kan skicka räkningen Sen när det blir en kassmatch Det är väl jag som har ginkt mm. Så är det yes. eh, Ja vi, vi, vi går väl på nästa match jag. Det är inte yes. så mycket mer att säga Mer än att Chelsea är imponerad. Ja, Kjell är imponerad och Tottenham har Problem med vissa Framförallt att Gallas håller inte. Samtidigt ligger de ju inte så långt bakom Så det är ju ändå för att Harva så går du fortfarande Ganska bra poängmässigt no. jo, är Det är ganska nej, många lag i den klungan i sig så. Ja alltså, Det som jo. räddar dem lite är väl dem, men det är det att Den här United-matchen Var ju väldigt viktig för i övrigt Tar de möten Aston Villa, QPR Reading, Norwich West Bromwich och Newcastle uh, West Bromwich sitter bara lika mot nor Hemma, Norwich sitter också bara lika mot Hemma, uh, Newcastle Torsk har de emot, sen de har ju bara vunnit Mot Reading, QPR Ja, United Och, Top och Aston Villa, så det är inte, de har inte Mött så jättebra lag, det där är Tre av de lagen ligger Fyra sist just nu Sådana mm. saker spelar väl in också det, Jag har en fråga också alltså, Eller Eh, eko skadad eller vad? Ja. är han. Han är det. Ja. Även för att betala en galla så har det nog ändå blivit väldigt fint för tattarna när de kan trycka in för tången i mitt försvaret jämt i korker istället. Ja, eh, men också intressant att Loris var petad efter villa matchen och han satte sig på Brad Friedrich istället. Alltså, nu ska man väl skylla något mål på Friedel Men ändå Nej. märklig petning I och med höll väl tror jag Ja, ja. Äh. Nej, det Men ja Och en sak som Liverpool support är att man Gråter väl inte riktigt över att Vi inte lyckades värva Sigurdsson Eller Dempsey För de var väl inte så Nej, Sigurdsson missade en hel del lägen alltså. Ja och den suit. tyckte jag mest var en bollstopp. Ah. Bollkloss. Men de där vill göra hattrick båda två när de möter Liverpool sen. Så, mm. så är det. Garanterat. Mm. Då går vi på liverpool matchen tycker jag. Yes. Tog emot Reading. Första tre poängen på Anfield för Rodgers. Mm. Ja. Inte så pjokigt. Inte så pjåkigt. Inte så pjåkigt. Mot... Ett sånt lag som ändå ligger näst sist det är Ganska vanligt mm. Nej, Det var en tråkig match var det, eh, Tyckte jag I stort i alla fall eh, Liverpool Skapade en hel del lägen Och borde börja med fler mål Om, Framförallt Suarez hade en sån match Där han inte sätter mål eh, Och sen släppte Liverpool till på tok för mycket chanser med tanke på att man leder med 1-0 hemma mot Reading Man ska kunna kontrollera den matchen bättre göra fler, Och ska göra fler mål också Men i det här fallet är det tre poäng Tre poäng tror jag att de flesta som Både Liverpool, de som spelar där Och de som håller på laget att Det är, det är helt okej okay. Ja, alltså vi, Liverpool har spelat bättre och Fått med sig mindre poäng i år så jag menar, exakt. Då kan man ta att man spelar Sämre och får med sig mer poäng Exakt, det är Sverige sen var det premiärmålshot eller, eller ja, första målet på riktigt mm. för Raheem Sterling vilket är kul eftersom han har visat att han är så pass bra på att spela, spela bra. han har spelat bra fast han har inte gjort några poäng riktigt han har mest spelat väldigt klokt och även väldigt flädfullt. du ska nämna göra mål och det är ju en viktig egenskap också annars kan Tack man lätt nej. bli Aaron Lennon som <här> Som många gånger gör Nu däremot mot Chelsea i början av matchen Var han ju svinsnabb i vissa mm. också Väldigt pigg ut Men han är ju också en sån spelare som kanske inte gör så mycket Poäng som han borde göra, inte jämt i alla fall Han är en sån han Liksom han bara kommer ja. in och ut i det Men också att han har inte ja. lika Vass fot som Bale till exempel mm. Nej men, eller eller men han, han saknar lite den smartnäsa Så jag kan tycka Raheem Sterling om, För han spelar ju väldigt moget ofta Han ja, värderar alltså, skit bra Det är det man har lite orolig för Just när det gäller Raheem Sterling Att det är okay, snabb ytter Och så tänker man, ja det är Fy och Walcott Och Aaron Lennon Och då är, är väl Bra spelare in their own right Så att säga, men det är ju inga Liksom tankepionjärer på banan utan de är ganska dum, yttre, dum yttrar om man ska vara hård alltså de har jättebra kvalitet och kan spela smart men det man förknippar knippa med dem är ju så att det är liksom ner mot linjen och sen en cutback inåt eller liksom inlägg det är inte så här mycket speluppbyggnad eller mycket pressspelet utan det är liksom inte så mycket mer man får ut av dem men det men då är man inga så onyt hård. Men jag tycker ändå att det är så upplevt om och det man har varit där med det han visat mest av nu i början. Det är verkligen att han fattar spelet, han fattar när han ska impressa, han fattar hur han ska löpa och sånt. Men det enda han har, om man ska klaga på, men liksom det enda som. Har, Drabbat honom, det är att han försvinner in matchen Men jag menar, fan, han är 17 år eh, jo. Det är, Så det är inget Ovanligt så, utan Det mest imponerande sagt, är liksom Att han har väldigt, verkar vara väldigt smart Liksom som fotbollsspelare Väldigt bra mentalt så Men det var som sagt var en ganska tråkig match och... Jag vet inte vad Reading har ju ingen riktigt sån... Som var Ingen riktigt sån stack ut Tyckte jag inte åt något håll inte någon som var jättedålig och inte någon som var, jätte, som var bra, jättebra heller På Grebniak vet, ser man ju att han ändå... Det finns ju någonting hos, hos honom när han är... Men han var ju ganska isolerad ofta eh, och kunde ju inte, ah, han, kan inte, han är ingen som kan skapa jättemycket på egen hand eh, Känns det inte som eh, Faktiskt Sen får man Liverpool hade ju Brad Jones i målet eh, som Peperino han gjorde en bra match vilket självklart st st stärker ju laget också så klart att man har en andra målvakt som kan göra det bra ifrån sig. Han räddade ju ett bra friläge från det var Macnaff eller McCary var det väl tror jag. Ja, MacCarrie var det kanske. Eh uh, tyckte jag var helt också han, han han visade lite hade lite intentioner någon gång i alla fall. Men alla känns de hade det är jävligt svårt alltså de har de har in. De, det är inte så att de spelar fantastiskt dåligt efter, efter sin förmåga, tror jag. Det är bara det att de inte är inte så jäkla bra. Det är ett ganska Mediokert lag. Alltså, de har väl inte stort satsat så. Utan det är på grävningen som är den stora värmningen. Men mm. jag menar, hur mycket poäng kommer han rädda? Mm. Inte särskilt, inte jättemycket, liksom, utan det är. Det är väl bra att de har en hyfsat klinisk målskytt där framme, men det viktiga är ju ändå att de, de, de, de måste ju fungera som Norwich gjorde. Att det liksom laget, laget, laget liksom kämpa sig till. Men jag menar, funkar inte det? då Ja, de går in i lite lite lättare period i alla fall som kanske kan. Mm. Om de inte tar, nu möter de fulla hemma först, vilket är en ganska tuff match. Men sen QPR borta, där ska de kanske kunna ta poäng. Norwich hemma ska de absolut ta poäng om de tanken på tankar poängar kvar. Sen Everton den blir tuff. Wigan borta ska man kunna kanske ta poäng eller man behöver ta poäng om man nu ska i alla fall ett poäng om man ska hänga kvar. Och sen Aston Villa hemma eller borta också. Så de sex match som kommer nu så de måste ju i alla fall få med sig Två lika och en vinst som. Men jag tror inte på det. Nej. Jag är inne på det. Men det positiv man kan väl plocka ut ifrån dem. Det är väl ändå att de hade ju en fruktansvärt skakig. Eller Federici, deras målvaktare, är en fruktansvärt skakig säsongsinledning. Men McCarthy som har kommit in istället har varit ja det är riktigt duktig stabil ung målvakt av bra omkläder på luckstycket så och det är väl ändå det är väl viktigare än en, en bra målvakt att en eller en bra anfallare att en målvakt räddar dig oftast fler poäng mm. än målet nej i inte på det frågat mer eller alls. Ja. <här> yes jag har slutat prata så klippar jag. Ja, vi lämnar väl matchen jag tror jag. Ja, det är skönt med tre poäng. I alla fall mm. Vi går till ett annat lag, så det var skönt att de tog tre poäng överhuvudtaget. Det var United som tog emot Stoke. Och som vanligt gav bort ledningen, det första de gör. Wayne Rooney var det också som gjorde självmål. Sitt, första problemliggmål. Mm. Yes. Jag, jag sa faktiskt att han skulle göra målarna, så han gjorde nästan ett hattrick. Då han faktiskt eh, först Reducerade eh, Och sedan gjorde det sig tre Nej det var Två mål Ulan, alltså. ja, två, två mål i Ulan också. Ulan, uh, Och när han gjorde då mål Så var han den första United-spelare Att göra mål både framåt och bakåt Sedan David Beckham gjorde det uh -huh. Kuriosa ja, sån sak. Det är Intressant att det är det två st Så stora spel som han gjort I och för sig ja. de dåliga spelarna gör ju bara självmål <laughs> Det är inte så konstigt när jag tänker efter <laughs> uh, ja, Jag har Vi får se om man klarar av det ja. Ja. Nej men uh, United var inte särskilt bra i första halvlek Knappt i andra heller uh, jag vet inte. Stoke var ju bra dock Som vanligt ja, Stoke ståka på ja, ändå. Mm. Det var ju uh, ganska viktiga mål där United hade ju sådana här monsteroffensiv offensiv igen. Eh, kanske lite mer balanserad än vad man sett innan med Valencia och Welbe på kanterna i och för sig. Och Van Persie och Rooney på topp. Skåls och Carrick. Men eh, Uniteds backlinje är ju inte alltför stabil. Har ju lite problem. Eh, och man maskerar väl det lite då, som sagt. Med eh, en Stark offensiv istället Ja det är tydligt där faktiskt Men ja, Det är ju också en styrka det är Vissa vissa lag är ju sådana uh, Faktiskt En del kan ju uh, mm. Vinna genom att göra mål Bara eller inte försvara sig med Men Det är väl lite så United var ett <tugna> tag Under 2008-2009 Säsongen också När de bara Östin mål i början av säsongen men sedan jag ihåg, det var någon mina de gick på men det kan kanske var inte om det var en mot Liverpool de åkte på eller om det var innan 4 men sedan vi gick de ju till <kör> 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 och sedan ett gäng 1-0 till till följd av det mm. uh, men då var det för att de hade så stark backlinje liksom frisk Rio frisk, frisk Wittich, men och en Sander Saar där bak också. Men det, de är inte i närheten av det år. Eh, och jag menar, med tanke på de värmningar de har gjort så är det tydligt att... Det är väl tillbaka till Gangho eh, United eh, som det var då. Men eh, det, det intressanta det kommer väl... Som jag ser det som att det är väl ändå att hur det blir i Europa. Eh, och även när de möter... Eh, Klassmotstånd hemma i, i ligan för jag menar det. Everton lyckades ju trycka ner dem. Tottenham tog en unik vinst. Eh, och Liverpool, ja det var väl ett faktorer som spelade in när då ett de fick den vinsten med sig. Men de kan inte försvara sig till en vinst längre känns det som utan eh, det är liksom. Den som skapar mest och sätter flest vinner mot United. Så det skulle ju bli extremt sant nu när det är dubbelmöte mot Chelsea. Kan nog ändå sätta liksom en liten markör var lagen står. Det är ju självklart så också att de har ändå så många poäng som de har trots den kassabacklinje eller den skadade backlinjen som de har. Vilket såklart också är en styrka i sig och så, så om de får tillbaka en backlinje och den som de vill ha och den börjar fungera så är det självklart att de kommer. Inte, då kommer de att släppa in riktigt så här mycket mål det tror jag inte. Men det är inte det är lättare sagt än gjort att få tillbaka form och få tillbaka form från skada överhuvudtaget och se till att de inte skadar sig igen. Det är ju en hel vetenskap och då är det inte ens en metafor jag använder det det är ju verkligen sjukt mycket vetenskap bakom att försöka få spelare friska och hålla hur länge Något som vissa klubbar klarar jävligt bra Vissa klarar det mindre bra Men det alltså, tyckte jag häftigast var jag ändå kajklift mål Det tyckte jag var fantastiskt Men det är en bra spelare, en bra värvning ja. också från Wolves jävlar, Vad jävla har han bara borrat ner huvudet Och sen är det så vinner dina ett motlägg och så bara Trä ja train, lite sådär bara på bara på vilja. Och det är, det är ju beundransvärt de spelarna som är så in. Sen innebär det väl trotsvis också att han kommer aldrig spela i en större klubb. För det är väl, det är väl ändå hans bästa egenskap. man måste ju vara det finns ju andra det finns spelare som bara som är bättre som kan borra ner huvudet också men ofta har de lite Andra stränga i sin lyra På sin lira. Ja eh, Han är ju som en lite sämre version av eh, oh, Vad heter han eh, Jarvis i princip Matthew Jarvis Kan man säga Kan man säga <snar> eh, Mest intressant med United Måste jag dock säga är att <tvärtom> Tvärt emot så har jag spekulerat kring Att han matchade mot Mm. Där vi ge, det ger mot de lite mindre fysiska laget så vi kan spela mot stuk. Ja, så släpper han kanske två. för att öva lite på luftspelet möjligtvis. Men lite, lite oväntat att alltså. säga. Men som sagt, så, men så släpper han ju två också mot. Mm. Liksom, nu var inte nu vant är de några riktigt som de inte riktigt såna mål som fanns kan göra. Eller första en, en mer dominant målvar kanske skulle kunna varit där ute. Så att inte båda skulle gå till Rooney överhuvudtaget. Uh. Mm. Ja, det, det var intressant. Det, det, var, det är väl det första riktiga tecknet på att det inte är, att det inte är så han matchar. Uh, han kanske Det kan ju vara så att han nu börjar vilja spela in dig på riktigt också. Att det ska, han ska vara första mål för en, Jag tror ju ändå. Så är Alex så pass ja, att han vill ju ha en första målvakt. Det är inte skönt att ha någon som är först in på pappret om inte annat. Ja, tack. Men det är bra med enröst backlinjen också. Jag menar, som sagt det sker, han har ja. ju 15 år, minst framför ja. sig. Mm. Och jag menar, Alex vet hur det gått innan när det har varit lite hattande med vem som ska stå i mål. Mm. Ja, det är inte allihopa. Men alltså det är sjukt hur bra Rooney och Robin van Persie fungerar. Tycker jag. Eller sjukt. De, de, de är helt ja, man tror de är ju... att de skulle äta upp varandras platser alltså för ja. Både sådana anfall som ändå Även när de är jättebra målskitar såklart ja. Så gillar de ändå att röra sig i stor Droppa ner, suga upp bollen och sånt Men de De hamnar aldrig liksom i knät på varandra Utan de ja. sprider ytan jag, jag tror det beror Extremt mycket på att Wayne Rooney är, Har blivit så pass mycket Smartare som fotbollsspelare Eller, Han har alltid varit ganska smart Men också gått mycket på vilja och var mindre eh, Bra på att spela på många olika positioner man ska säga Nu känns det som att han, nu har han droppat ner ganska långt Och ju någon skolsroll Om man nu ska gå tillbaka till en skolspelare Högre upp på mittfältet Och det känns som att det är hans smartness Och hur han blir coachad av eh, Sir Alex som gör att ja, Robin Van Persie Han spelar ju ganska mycket som han, som han gjorde även i Arsenal Känns det som Eh, och stod borde han ju ätit upp Ronys ytor Om inte Roni flyttat lite på sig Och det har han gjort på ett bundnat sätt tycker jag mm, Alltså det är, eh, Han har ju övergett, Roni har också gillat att komma lite Från vänsterkanten så där. Mm. Eh, men han har ju lämnat den ytan helt och hållet Till Fan faktiskt Så att han kan få komma i sin favoritposition mm. Roni kanske eh, istället Kommer i den här andra vågen oftare ja, Det är mognad och Allt möjligt, det är inte så konstigt all vi såg alla den vägen vandra, förhoppningsvis. Kanske inte Casano, Men i övrigt är det väldigt många som vandrar den vägen i alla fall. Balotelli om vi aldrig vandrar om klokväg har ju svårt att se i och för sig. Men om man tittar på en sån som Zlatan till exempel. Han har ju också vandrat en mognadens väg. Och spelar ju sju mycket smartare än man gjorde för. Och framförallt, ja, spe mer för, spelar ändå mycket, mycket mer för laget än man gjorde för också. Och sånt kommer ju, Rooney har ju blivit, han har blivit mindre egoistisk tror jag. Jo, det kommer ju Med åldern som sagt Och han har väl sagt det att han kan tänka sig på sikt också Att flytta ner till det här Inne i mittfältet också så att, ja. mm. Och det är inte alla som skulle kunna göra eh, Filippo Zaghi tar... skulle inte kunna titta. Nej, men om... han skulle han ju inte ha kvaliteterna Nej, nej, det, så... nej, nej Men, men, men rent mental om... tänker jag är... jo. Men om man tittar på till exempel en spelare som eh, Cristiano Ronaldo Mm Tror jag aldrig kommer ta ett sånt steg För han ska ju ha det framme och göra mål mm. Inte för att han inte skulle kunna klara av Och till slut kommer han, eftersom han lever mycket på explosiviteten Så kommer det ju bli sämre och sämre Med den så att han inte alls är så pass bra Som han har varit nu Men han skulle ju aldrig ha mognande känslan till som att kliva ner Och ta en bra roll För att han skulle kunna passa lite längre ner i banan Det är en Olika form av ansvarstagande Eller vad man ska jag säga jag menar, Ronaldo vill ta det, mål det ansvaret han vill vara han vill glänsa fram framme medan som du säger Rooney, han, han kan ta ansvar fast djupare ner i planen Alltså om man ska göra en sorts jämförelse typ med LeBron James ungefär som eh, mm. har liksom blivit, han vill ju vara den liksom 10-10-10 spelaren om eh, någon NBA förstår det alltså Förstår han 10 liksom, assist, 10 poäng, 10 rebounds eller vad fem du yes. ska vara. Eh, jämfört med liksom, den som gör 30 poäng istället och under 10 på de andra. Och det är väl en sån, om man ska föra, så tycker jag att Roni kan ta den rollen också, att han kanske gör 10 mål eller liksom 10-15 ja, mål från... Ja, och 10. Och, mm, och vinna 10 här nära kamper. Ja. Sen betyder ju inte att Alla, alla kan ju inte vara sådana spelare Som ska gå ner den vägen Eller, Nej. Att det, är, det, är olika, det är olika sätt att hjälpa laget Men att Rooney tar det steget Är nog väldigt nyttigt för United Ja verkligen och han, han har ju dessutom en fysik Som passar för att komma lite längre Bakifrån också ja. faktiskt ja. Han, han är ju jävligt stark ja. Även om han blir långsammare Så kommer han ändå kunna komma upp i en hygglig fart Och därmed vara ganska svårstoppad Ja, man kan jobba i djupled. han kan han kan slå den långa bollen och han kan. Han har ju liksom, eh, syr, liksom split vision och allt det som krävs att han ska funka längre ner banan och mm. kan gå på, komma in i från kanten, han kan gå i mitten, han kan gå i och han kan ligga bakåt och. Mm. Han är ju en sån komplett spelare så liksom det är väl ingen förvåning när han permanent har krivat ner dit. Permanent var det en Olvits med tanke på hans hår <laughs> I wish I wish Yes. Var, nej, men imponerande av United Och inte, inte Men inte fullt ut eftersom de släpper in Mål som de gör Så. Eh, Vi tittar på ett lag som imponerar istället på riktigt eh, West Ham Som man med Klara 4-1 Mot Southampton yes. Försätter att tappa in en del bak 24, 24 insläppta mål på åtta matcher Det är inte bra Nej, det är faktiskt Tragiskt dåligt det, det är ju sånt som Eftersom Bottenstid Där de onekligen kommer att handla, äh, hamna Så Där kan ju målskillnad faktiskt bli Viktigt på riktigt Det är ju främst liksom, om Sträckstrider och Antingen strider om eh, vad heter det? Om, om att vinna eller om att åka ner Det är ju där man kan hamna på samma poäng Lite ofta än vad man gör i mitten Och om man är hom hamnar på samma poäng så spelar det ingen roll Med målskillnad i mitten Men där nere är ju skitviktigt Så det är ju ja, det är inte bra alltså, att släppa in så här mycket mål Nej, West Ham Nej, så att de kommer nog åka ut tyvärr Trots Holy ja. Holy Goalie Ja Artur Burok Mm Eh och en annan kändes i West Ham, You See lite lättare för sig. Mm. Men man får väl ändå vara lite imponerad av West Ham, får man väl ha. Eller det är ju ett Sam där de är svårslagna, de är gnetiga. De har en Kevin Nolan som gör några framåt och sätter dobbarna i låret på några också. Mm. Ja, I mean, det är som du säger, att man ska väl ändå vara imponerad, för de är en ny kombinerare. Eh, har väl förvisat behållt. Stor del av laget som åkte ur är ganska intakt och Så men De Hade väl ändå en viss Röta som tog sig upp För de var överhög och skävla bort det Såhär. Så det får man då liksom I all credit till dem Till att de spelar så bra som de gjort mm. Ja det är ju oerhört viktigt Och sen Även om självklart har de, de har inte haft Heller om man ska gå tillbaka till scheman Så har inte de det enda bra laget de har mött Är i Arsenal om man nu ska ha mm. så eh, Sen har de mött Fullhem också men De har inte mött något av lagen eh, Som ligger Topp 6 Topp 7 Alla lag, De har inte mött ett enda lag som är över dem I tabellen hittills eh, Och det de Säger ju någonting såklart De har de har, de har har mött lagen som har fått En dålig sångsinledning men det är, ju, det är ju den styrkan som krävs Som man ska nu... Ja alltså det är, det är de de, de... Det är de, kom... att de slår dem så att säga Precis det, det, det är så han kommer ju, kom ju absolut vara kvar De kommer få en hyfsat respektabel mittenposition Och det är väl att de kan begära De kan inte begära att de ska ligga Och eh, utmana som de gör nu Om Europa-platser det är ju inte deras mål För fem öre just nu Nej Men det är, men det är, det. Jag det är ju fantastiskt det är ju fantastiskt kul tycker jag Att Kevin Nolan och Mark Noble Gör mål i Premier League tycker jag Varför att sen så De har gjort det förr liksom. mm. Verkligen mm. Nej Det är ändå, ändå Lite roligt med Western, det är ändå, tycker jag ändå är ett klassiskt Premier League lag ja, det är. Med, Man är van vid att de är lite mer kampanjfotboll än de är nulägt Ja Sen gläder man ju alltid såklart, just Benna Jon Stod ju för en nazist där i början ja. Vinner bollen på mitten i en duell och slår upp, kör upp den bra på kant. Eh, och det glädjer ändå ett gammalt på hjärta för honom har ju ändå ett gott öga för allt. Eh. Matchens mål gjorde ju annars Majga tycker jag. En ganska ballinsats när han sätter dit den med världens konstigaste balans och ändå får till någon sorts kruvaktig i, i bortförhörnet. Mm. inte fel Nej Vi går på nästa match Det var Swansea som tog emot Wigan Och tog faktiskt en seger Första seger på fem matcher tror jag Och välbehövliga poäng Speciellt efter det varit mycket kritik Och verkar ha varit intern kritik Mot träningarna Och att det var för dåliga träningar Helt enkelt mm. Det är ändå en kritik, man kan väva in i deras säsongsinledning att de är, alltså även om det är för lätt träning så är de ju mer lätttränade än motståndare de möter och är lite mer liksom lättrippade och vinner fördelar på det jämfört med kanske lite mer tungroda motståndare. Ja. Men sedan 3-4 matcher in i säsongen, då är de andra tillbaka och är minst lika starka när det kommer till. Fysiken och det då motgången börjar komma också. Eh, Så Andos, nu slipper man väl det, Gnället? Ja, just nu i alla fall. De är mittjunde mål igen efter den har ja, Det är ju viktigt. Eh, det är Men inte man... riktigt. Och man... Paul Hernandez också. Det är ju det är inte riktigt Swansalona spelmässigt. Känns det känns inte som det är inte så för att dock är det ju fortfarande. Det är ju spanskt som gör mål och gör, gör det bra. Mitchell mål tycker jag... Det är ju det är sånt, sånt bra... Han har ju han har gjort mål på många olika sätt nu har han gjort. Och det är ju en jävla styrka. Mm. Uh, det här var ju på huvudet liksom, när han verkligen bara går dit och inte är rädd för någon i hela världen och bara sätter dit, skall uh, Medan andra har varit snabba avslut. Uh, behärskade, lugna avslut alla möjliga. Och det är, det, viktigt, det kommer vara viktigt I långa ja, Stark försvarsinsats också faktiskt mm, är det. När uh, Wigan pressar på mm. uh, Kåne Fick vi ett mål bortrumt för offside mm. uh, Det var ju Nickade inte all Habs i slutet Hon har ju den Så blir det jag tror jag. Mm. Uh, men Nu, nu trädde ju Swansea in i ett helvetes schema I viss mån Med Manchester City Chelsea, sen lite lättare Med Southampton Newcastle, Liverpool, West Bromwich Det är inte jätteroligt där. Så ja, vi får se hur, hur, Vart han landar Efter den efter de sex matcherna Swansea, bara för om de tar, tar med sig, ja, Mer än sex poäng här Så ska de vara hyfsat nöjda men frågan är hur, hur, hur Tongångarna går som sagt Om, det, om de här går emot dem eh, Väldigt mycket de matcherna då, Med tanke på all det har inte, Kritiken har ju inte Det är det som är så intressant För den kritik man hör Brukar ju oftast ha med lagupptagningar att göra Att inte spelet inte fungerar Men just det med träningar är ju väldigt intressant Det är inte så ofta man hör att man, ett, ett, ett Premier League-lag har för dåliga träningar Man hör ingenting om deras träningar Huvudtaget Eh, framförallt eh, också Swans som typ delar träningslokal med ett lokalt gym. Jo. Eh, men att de. Eh, ja, det är väldigt intressant att de har glömt på att det ska vara ja. lätta och gamla träning för med de moderna ja. som. Vi lever väl i och för sig fortfarande. Jag kan tänka mig att det finns fördomar om men man säga att, att allting är så helvetet genomtänkt på den här. Nivån. Och att allting är planerat in i minsta detalj. och det är, Varje spelare har i princip en läkare som kollar alla deras värden efter varje träning. Så är det naturligtvis inte. I vissa lag finns det absolut så. I de stora lagen och framförallt i de riktigt, de riktigt, riktigt stora lagen. Där finns det ju massa miljarder olika personer runt träningen. Och det analyseras och stöts och blöts hur mycket som helst. Men det finns så pass stora skillnader ekonomiskt. I Premier League som gör att Bara en sån sak gör jättestor skillnad Ja, det är så är det Men starkt som sagt ändå yes. Vi rullar vidare Vi går lite över tid nu känner jag dra på lite det sista mm. Och då går vi till Ska vi se West Bromwich som tog emot Manchester City Okay. Super snabb Ja, kan man väl uttrycka. Det är också på tal om att imponera. Det gör ju sitt ändå, trots att de sitter hårt inne så de spelar det bra. Mm. Eh, skapar det mycket och går på en jättetid, eller i alla fall 22 minuter in och kommer på en utvisning för spelar med en man mindre. Men skapar mycket chanser och är ju nära, nära många gånger att göra mål. Eh, men det är både oskärpa och bra insatser från West Bromwich West Bromwich är ju bra defensivt som gör att inte målet kommer tidigare. Men det är, ja. det är mer styrka än svaghetstecken att de har kämpat så länge som de gjorde. Mm. Och att de liksom vändde ett underläge medel mm. man mer också mindre ja. e body. Det är snabbt, det, det är ju svårt. Det är ju svårt de även om man spelar fotboll att det jobbet om än mindre. Ja, även fast man är Manchester City. Så är det ju äh, Men sen spelarmässigt Så är det ju mycket mer upp är det Ganska mycket upp och ner tycker jag det är Jack var såklart jättebra när han kom in äh, Toré gjorde en bra match Som vanligt äh, Michael Richards tycker jag, tycker jag är En bra match, Joe Hart gjorde En hel del kvalificerade räddningar Medan en del spelare Som Barry Tyckte jag inte inte ut taget nästan äh, Vincent kompani i ju, ju som orsakar att eh, eh, Milner måste ta det här gröda kortet. Eh, Aguero kommer in och är duktig. Eh, Kollar av so-so, ja, liksom inget speciellt. Så det, det är inte riktigt någon enad front. Här, är inte det. De lever en del, en, ändå en hel del på skickliga individer fortfarande. Och det märks ju när Silva, som är en av de där riktigt skickliga, ändå inte spelar, tycker jag. Så ja, det gör det. Men där var det i alla fall. Tog det stopp för tillfället för o för se hur de kan studsa tillbaka Newcastle nästa omgång. Mm. Det är ändå ett rimligt motstånd, så att säga. Bra värdemöter. Ja, där Ja, Ska vi gå på nästa match direkt? Vi går på Fulham som vann över Aston Villa med 1-0. Chris Baird gjorde mål 84. Eh, inte vanligaste målskytten kanske. Jag kan man väl lite... <laughs> Men ja, återigen Villa, törsk. Eh... Och lite för dåliga. Ja, men det känns att de inte har det där... De har inget momentum såklart De har ändå varit på väg neråt alltså, Det låter ju säga De har varit på väg neråt i ett år nu Det är ju ändå Inte alls särskilt lång tid Och det ska ju vara tillräckligt för Att kunna vända på det Men det är ett hästjobb Som Lambert har framför sig Att bryta det här För det Det ser inte bra ut Nej, verkligen inte Fulham tycker jag ändå ser rätt spännande ut för att säga. Det är en jäkla offensiv de ställde på benen mot Villa. Med Rodalega, Berbatov, Petric Richards får ju mm. en offensiv position igen. Ja, sen har de ju Ruiz och Kassaniklic bland annat och Duff också för en del. Så det är, det är lite Martin Scholls stil där, liksom att det är skena. Bränna på framåt och ser någon läck i bakåt. Ja, det får man väl ta den. En regn idag men heller liksom Vågen och ja. Ja. Fan, vet ni om? Steven Island var hans första match som start. Nej, han har gjort några mer egen start kanske. Nej, ju spelat fyra matcher hittills i sådana fall så han har inte varit. Men... Han är en av få spelare som ändå Som i alla fall har besuttit någon ganska mycket högre kvalitet än vad resten av laget har gjort tillsammans med Gonga Hår som också har varit på något niv någon nivå över. Då känns att som sådana kan vara jävligt viktiga När man i övrigt har ett ganska orutinerat lag Och framförallt att det inte, Som inte har presterat på Bent är också en sån som måste prestera Ganska bra om Aston Villa ska kunna göra någonting Mm, verkligen Sen gillar vi ju såklart Steven Island Med tanke på hur mycket han röker vattenpipen Mm Jag vet inte om de har några par spelare Jag gillar, jag gillar ju även Delf Gamla Leeds talangen Jo en hel del skadeproblem men... Jo gillar ju Men så fortfarande är den ju Ja. Det är ju det. talangaktigt mer Och inte har det är, eh, lite det är för lite vattenpipa Lite vattenpipa på honom Och sen Vlar till exempel den här Holländan som har kommit in Han har ju presterat där men han har ju inte presterat I Premier League än Och det är ju en sån spelare som också skulle behöva visa Att han är En Tung spelare att luta sig mot det bakåt mm. Men han fortfarande bra Känns så de kommer ligga där i mitten I år igen mm. Ja, kan nog Med en bra run utmana Men Europa-plats också tror jag. Bakom Everton och Resten av toppinget. Japp yep. mm. Känns som de mest långt gången i sin utveckling jämfört med ja, Sandlund som bygger rund om underonil och har varit trögen nu i början av i, i, och inte igen, lika bra andra säsong som de gjorde den första och eh, ser egentligen inga... Ja, Newcastle kommer vara med där uppe såklart också men eh, definitivt topp 10 placering för Fulham. Jopp yep, yep. Ja, jag är böjd att hålla med. Ska vi gå till den här ja, topplag då? Eller ja. Kanske inte man kan säga att de är efter den här matchen. Jo, det får man säga. Eh, Arsenal låg till Brustvik av The Canaries efter att Grant Silla gjorde matchens enda mål. Grant ja. <laughs> ja. ja. Det var lite en gamla Grant Holt. Jag såg inte hela den här matchen, men det var lite mer han från förra säsongen. Tycker jag nog allt. Ja. Ja, Johan hade ju ett par bra lägen till som han så här, tänkte bort. och var något friläge han hade där han kunde passa in oss bakåt till en lagkamrat eller dra på skott eller göra en lob. Och så blir det typ någon, så här halvchip som går rakt i famnen på Manon istället. Ja, exakt. Väl, väl, det är bara, ah, nu har för mycket tid att tänka, vad fan ska jag <laughs> oh, nej, Ja, nej. Okej. Okay, ja, han är en sån spelare som inte ska tänka för mycket. Som <laughs> ska lite förhållsfull. Mm. Uh, inte alls starkt av Arsenal, såklart Jätte insats mm. Och sen Oxlid-Chamberlin skadad på det Ja, uh, det var ingen roligt någonstans där Men det är Santi Cazorla var inte alls som man har varit Tidigare matcher och då Då, då blixtrade inte på samma sätt Nej Faktiskt uh, Men det jag tyckte det var Det jag sett, jag såg inte heller så mycket på den här matchen Men det kändes ändå som om det här ganska defensiva inne mitt mittfältet han ställde upp med Norwich med Bradley Jonsson mm. eh, Hula Lahn Lite där, eller ja, han är det lite längre oh, Hula Lahn En kombination av Hula och Hula Lahn Hula, hula -han. Ja, Vad sa jag då? Hula det är ju som sagt en kombination av och, uh, Hula och Hula Lahn i sådana fall Aha. Ha, det ja, det ska vara bra spelar. För för LaLandi, quella, Tullahan hade varit det bästa. Ja, Tullahan. <laughs> Nej, men det var det var ju Bätt så lite mer som sagt. Det, det var en, dels det och sen bara var ju tyckte jag var bra också. Mm. Mm. jo, verkligen. Men det var väl lite alltså problem med som är med de nya arsenal, alltså, även om Fampers inte var någon fart fantom direkt så Tjänsten i som är väldigt mycket mer statiskt och mindre rörligt. Alltså det är ju Javinho de har som är mycket speed och teknik och sånt. Men på Dolski och det är liksom mer biff, biffare än men De är inte lika dynamiska som Nej. det gamla inget var. Och jag menar, när man inte liksom får igång något tempo i passningsspelet det rullar, det blir trögt då liksom blir det bara värre och värre. När det, ja. liksom, med snabba spelare som har man chansen liksom att skapa något ur en slump eller liksom en kontring eller liksom bara, bara genom att göra sin gubbe. Det har ju inte haft riktigt med det. Den, de två i alla fall. Ja. Så det är väl ett problem man kan se som kommer fortlöpa och kan stanna kvar och, och även att är det är intressant så att ja, nu är de tre poäng före Liverpool som ändå haft en käs om man ska vara hård inledning ja. så då är det kanske dags att omvärdera Arsenal igen Ja det kommer vara en svängingssäsong för Arsenal och för det Liverpool Fortfarande bara sex insläppta mål dock vilket ändå får vara väldigt stark det är bara de mot Chelsea som släppts upp Jo de hade ju, Det är de tre första matcherna Så höll de i nollan uh, Jag känner om de gjort det helt okej okay, men... Ja, det är framförallt det, man är, Framförallt Man ser City och Chelsea-matchen Måste man ju vara ganska imponerad av dem Tycker jag Livien-politiker Jo, det, jo det, det, den, den, var, den var också stark uh, men City och Chelsea har ju spelat bra Det har jag inte, jag gjorde ju inte Liverpool och gör ju fortfarande inte så de, Även om det är Liverpool är borta är alltid Liverpool borta såklart för många lag Så var det ju inte något Liverpool som kunde spela fotboll just då mm. ska jag säga um, Nej vi får se Giroud kan bli den nya Chamack på allvar känns det som mm. ja. Jag gillar Giroud Jag hoppas inte Uh, jag gillar också, men uh, ja, ja, så kan det gå. Har vi en gemensamma nämning? Mm. Uh, ja, vi yes. lämnar väl det. Ja. Nu, nu skyndar jag på lite väl mycket kanske. Men uh, är det någonting du vill säga så får ni... Nej, på, nej det är inte. Det bara på. Mm. Ja, på. Då kör vi derbyt upp i norr <clears throat> på The Stadium of Light. Där Newcastle uh, fick med sig en poäng. Trots att de gjorde båda målen. Ja då han <sussion> gjorde mål redan efter tre minuter Johan Kabaj gjorde mål eh, sedan lyckades checkt JT ta en karakteristisk tidig utvisning eh, efter att ha visat Steven Fletcher lite mycket dobbar och sedan var ju inte trots att de var en man mer så och de kunde det inte riktigt utnyttja att de var en man mer Nej, det är heter. väl jag har aldrig Martin och Nils jättemycket och det säger väl en del om hans lag Lagbygge också Att det är ganska mycket byggt på Inliggspel in, in, in, uh, Och uh, Väldigt mindre på Kontrollera och styra matcher Och då när du är en, en man med Med hans lag då, då Då blir det inte så markant skillnad Nej uh, Som man så. kanske skulle förvänta sig Kanske kräva till och med Ja Nej det var inte De var, jag tyckte, de var inte värda poängen Tycker inte jag Nej. Eftersom Newcastle fick kämpa så pass länge med en mindre, det känns som att Newcastle var ändå värda att få alla poängen För de har gjort De gjorde en bättre match Men det är helt sjukt det, Att det är 50 krysset Nu för eh, då Det är också en sån, det, det är inte bra att kryssa så mycket Alltså att inte lyckas få med sig tre poäng av någon, i någon av de matcherna. Det är, det är också sånt som avgör att de kommer att vara långt ner sen. Om de fortsätter så här. Mm. Ja. ja men det är så. Det är såna dolda förlorade poäng som man liksom inte tänker på. utan Som oftast kommer tillbaka och byter den i röva ja. i slutet av säsongen när man märker här man bytt ut de hälften, hälften finns det förlust, så har det blivit så här otroligt mycket. Jag mm. är Men i början så, så är man nöjd med att ah, men fan, det är i alla fall ingen torsk men nej Sverige. Det. det är det kanske bättre ändå. New, Newcastle är väldigt svåra att säga någonting om också tycker för de är så de, de, de förlitar sig så himla mycket på att bara eller ska ska göra någonting fantastiskt tillsammans med Benarfa. Man måste väl ändå mot... säga att det är fantastiskt att de startar med AmioBe bara för att det är mot Sandland. Typ. Jo, där är det är så klart. Det måste ändå vara den sämsta matchen mot Sandland någonsin. Jag vet var kast. Det är ju lite mål man brukar ju mål mot Nej. Mm. Uh... Nej, men det var det ju delad pott. Bra, bra intensitet, bra, bra go var det i matchen även fast. Tyvärr den här utvisningen som jag tycker kan vara värdigt rött kort fast jag har sett liknande taktningar eller värre slippa rött kort också. Mm. Men det förstör ju lite av matchen såklart som Newcastle inte riktigt kan spela som de ville säkert. Mm, Fy Newcastle under afton tycker jag har spelat väldigt dåligt i säsongsinledning. Jag tror de jo. Tillsammans med Reddingen, det är laget som slått mest långbollar till exempel eh, Jag menar, de var ju som bäst föråt när de höll den längs liksom, med marken eh, Men eh, nu när de inte klarar av att leverera samma spel och eh, därtill eh, liksom ändå inleder positivt med sandalen och sen åker på utvisningen, det, det för lite av matcherna så är det inte i intressemässigt man säga. Ja. Så derby är alltid derby Men det var kul att se vad Newcastle hade kunnat åstadkomma annars jag, jag insåg nu att säsongens klaraste kryss kommer ju nästa omgång När Stoke och Sandland möter varandra <laughs> Det är ju kryss liksom Det är ju lagom till löningen har kommit också Det var lasta in allt Ja, la, ja, det är så Den matchen ser vi inte framåt där. Yes. Ja. Nej, det är väl ja, annars var det intressant att eh, kvarteringsmålet kom till på en Larsson fri frispark. Ja, det var bra. Ja. Så ju kul. Eh, och även jag tycker att Kolodini är tillbaka och det märks ändå Och omgångens andra Självmål mål -skytt. Mm. Som gjorde både Nej, han är ju inte framåt, han är bara bara. han gjorde ju inte framåt. Fel. Han gjorde inte framåt. Bara en dåligt. Är han är en klassisk som spelare som lätt skulle kunna göra Både och också och det, är... det var en hel del självmål Den här gången faktiskt Nu när man börjar tänka på det ja. Och ändå så gjorde ju ingen Nej <skratt> ja. Vi tittar väl på sista matchen då Där det också var ett självmål QPR mot Everton Och QPR tog ledningen via David Hoylet Som var väldigt bra i Blackburn förra året Och sedan så man man in ett eget självmål där det är ju ett självmål med stora Jävla situationstecken runt alltså, För det är ju Ett skott som går i stolpen och sen ryggen in på målvakten Det mm. är bokförs Ja alltså Vi, vi kan ju säga att Robert Green har gjort Större självmål som inte räknats Exakt det, För det måste ju finnas någon Bara för att den touchar på hans rygg han, ja. Det är ju ja. det var... det Lika mycket självmål också i Exakt ben, jag. Exakt så det, den, är, den, är, den är lite att Cesar tycker jag eh. Välit, var det, ja. Väldigt eh, Dålig utvisning Kan man se på PNR också. Det är ju ett skämt att han får det andra gula kortet Det är en upphakning egentligen Kanske Frispark på sin höjd Men inte mer ja. eh, med väldigt imponerande match av eh, Jagielka också Som var Ruggigt bra Ja det var det var det var bra QPR har ju Fortsatt svårt trots en del kvalitet I laget För Även om nu så. har Everton varit bra Men, och, men de hade ändå de, de ligger ju sist som sagt Och tidig ledning Vilket är inte alltid bra i och för sig Men sen ändå en man mer i en halvtimme I slutet Det var inte riktigt så att de Jävligt intressant att eh, Everton gjorde inte ett enda byte På hela matchen Det är, det. det är inte, va Det är lite konstigt. Fascinerande. Ja, det är väldigt fascinerande. Men det är liksom borta match. En, bortamatch en ja. annan mindre. En ny snitt kommer in. Ja, jag gjorde det. Gjorde, han. gjorde han det? Ja, det mm. kanske kom då. Ja det, ja, det var nog precis då i så fall. Men vad fan, det finns inte någon. Nu sitter jag bara på Premier League. Kom. Där hittar inga. Jag, äh, jag kommer ihåg att Nistmich blev inbitt. Den... Då kanske kom samtidigt, i för sig. Det kanske var därför mm. det bara syns på ena sidan. Ja. Hur som helst det var Everton i alla fall ingen förlust De ha, ha, ha, ha, ha, ha, hakar på lite halvt där uppe De kommer ju börja tappa såklart Och det där, den trion som är där uppe Kommer nog börja dra ifrån Tyvärr mm. Tror jag Det är lite tungt för Everton nästa omgång Kan bli tungt i alla fall Eftersom de spelade mot Liverpool och Derby och så, så Saknar de både PNR och Fellaini Ja, den är inte lätt Det är stora Mm. Det är en del av ryggraden som är svår att ersätta mm. sen, är ju, sen är det ju fantastiskt hur Leighton Bainet bara fortsätter vara så bra som man är mm. ja. Ruggig Ja, nej är ruggig ja, det, det är helt rätt ord men Jag så jättesvårt, jag vet inte vad... vad... QPR det, det, det handlar jäkligt mycket om att de inte samspelas Det känns det som. Just för att det är så himla mycket nytt mm. Fan har de och Julio Cesar Kommer den här säsongen Nelson kommer också den här säsongen va mm. eh, Granero Park Samora Han kom ju fast han bytte Förra säsongen ja. eh, NBA Kommer han den här säsongen mm. Det, ja. Ja. Det, är inte <laughs> det är ingen jättekul situation För Mark Hughes. Sen har han ju satt sig i den själv eftersom man ska värva Självklart med jävligt mycket press Från sina ägare som äger 14 miljarders miljoner Men ändå no, Det är inte ju skynda långsamt direkt ja. Nej det är inte och långsamt sådär. Och det är absolut inte konstigt att De ligger där de ligger När man, Om man värvar så där fast inte värvar Tillräckligt stora spelare Det är ju inte Chelsea eller City När de värvade stort eh, När det var väldigt bra spelare som är Plus att det fanns en gryggrav på ett helt annat sätt Här är det ju lite halvbra spelare De eh, har varit bra Som Bosinga och Cesar till exempel eh, Nelson, NBA Det är ju lite trevliga Jason Park har ju också bra Men är väldigt på dekis också Eller väldigt på dekes men är gammal i alla fall Det är inte smart, det är inget smart Okej Fast jag tror ändå att alltså parkvärvningen tycker jag är en av de små. Jo det. gör, ja, det är precis. Självklart. Men det kanske skulle... Jag menar att tillsammans med de andra... Det är ju rutin, men det är, de har ju värvat in ganska mycket rutin fast för spelare som... Eller ja, jag vet inte. Det, att värva spelare från en toppklubb, sådana som inte riktigt platsar i en toppklubb är inte alltid superbra. Då tycker, tycker är det bättre Nej, det är att värva en spelare Från en mindre liga Som spelar i en, en toppklubb där Och är på frammarsch till exempel mm. I alla fall om man ska satsa så Det beror inte på mig när, det, är, det är lite när den jag... vägen City gått innan också Att de har värvat upp spelare för spelare liksom, Rocky ja. Santa Cruz Erkätts av Gekos Erkätts av Aguero och, alltså, är den, Jo Det, kan, ha, det, det är kanske är en sån tanke i och för sig. Ja, ja, och vi får se Men om de åker ur så, så förfaller ju hela det. De måste ju De måste ju spela lite bättre För att de ska kunna för, måste ju Hålla sig kvar för att den tanken ska kunna funka Ja, ja, ja verkligen nu, nu ligger de sist på tre poäng Efter åtta matcher Det är ingen bra start. Nej Han är den som åker först va Ja, alltså allt stöd som han har fått av Fernandes Alltså är det Alltså jag har förstått så är jag väl Fensen fortfarande hyfsat bakom honom Men när det väl släpper då Då Tvekar två inte att hugga honom Snabbt men jag tror han har väl en Ja så säga 5-7 matcher till på sig där Runt 15 gånger. Eh, ja. Sedan tryten mot här, det, det måste Att han vinner både mot Reading hemma Och Southampton hemma som kommer. Mm. Först det första Arsenal, sen Redding, sen Stoke och sen Southampton. Just de två hemmamatcherna mot Redding och Southampton, det måste ju vara sex poäng. Det, det, det går inte att tolerera något annat. Man kan tappa, tappa poäng mot sådana jättekonkurrenter eh, där nere om man nu inte vill vara fast där nere. Nej. Okay. Yes. Ja. Oh. Mm. Jag, jag tror vi avrundar lite för att jag börjar bli trött <laughs> Faktiskt mm. eh, Men vi, vi får väl ändå Det är ju ändå eh, Framförallt tycker jag att söndagen är faktiskt en ny bra rakt igenom Om jag ska vara helt ärlig Den blir god cool. Everton, Liverpool, Newcastle, West Bromwich Southampton, Tottenham Kanske inte lika bra men vi har ju Chelsea, Manchester United. Också. Mm. Ja det blir bra Och då jävlar åker jag tåg Ja och jag åker bil Än roligare det var ju Och jag kanske, oh ja, kanske jobbar. <laughs> <laughs> det är ett väldigt kort program nästa vecka. Det är det. Ja, okay. vad tror ni om Everton Liverpool då, i alla fall? Liverpool torskar. Ja, det, det måste man ju tro. jag, jag tycker inte de ska, de ska inte de ska inte behöva torska, men det gör de tyvärr. Jag Eller är väldigt, väldigt bra på Goodison Stadium. Jo, det är de helt, det är väl helt för sig. Men jag har svårt att se att, de att det ska göras mål. Det är ju främst där problemet ligger, i viss mån. Och det är framförallt att det inte finns några alternativ ifall det skulle köra, köra fast det fram. Mm. Men. Äh, det, jag tror nog Kryss kan, kryss är inte jätte. Det, det är inget jätte dåligt bett heller, tror jag inte. Däremot Chelsea United, där tror jag inte på ett kryssa. Och det tror jag nog att antingen så vinner Chelsea eller så får United till en. Sin bästa match för säsongen och vinna. Den chansen finns där Jag tror det blir 4-3 Ja det är det. Mm. Inget dåligt bättre mm. Nej. Det blir jag ser 3-2 då något 12 ja. mm. det det. Börjar du avrunda idag då, då Robin? Yes Då Säger jag så här att Åk till Göteborg i helgen För det är jag Och man vill ju ändå vara någonstans hyfsat nära mig Tycker jag alla fall. Uh, och sen får vi se Hur mycket jag uh, Pratar om statens järnvägar Nästa program Eftersom jag ska åka både till och från Göteborg Den närmsta veckan Så det kan vara så att jag är mentalt nedbruten Och uh, ja, Precis som SE vill att alla deras ska vara Helt enkelt mm. Det var allt Någon som svarade tummarna Eh yes. uh är låta oss. Då kan jag säga att eh, håll vägarna till Värmland fria så att jag kan komma hem snabbt på söndag. Eh, och hoppas att de som kör eh, inte dricker allt så mycket på lördag så att vi kan komma hem i snabbare. Eh, och besök också LiverpoolSweden.se Om du vill veta mer om Liverpool Fyller på Twitter också Samma namn där mm. Minus.se eh, Och det på KapaPonelle.com också, såklart Yes <laughs> <laughs> ja. Vad sa du? Jag sätter ja... punkter ah, och med det så avrundar jag också Jag säger tack för idag Så ses vi igen nästa vecka Jag hoppas att den här kommer upp lite snabbare Än jag gjort de senaste, jag har varit väldigt långsam Och det är helt vanligt mitt fel Att det har varit långsamt att komma upp Vi tar jag på mig Vi får se om det går snabbare nu Jag har ju firat med Att köpa killersbiljetter istället för busskort Nu tills Slöden kommer Så det är också så spännande Men det är nog värt så och tjuvåka en dag till. <laughs> ja. Och med det så tror jag vi tackar för oss. Har det gött. Nästa veckan. Hej. Well done, well done, boy.